Bueno, ba, Iago ba, behobide dugu gaur gurekin eta bueno, asteko aipatuko dugu e, igande honetan Amorebieta jasoko duzuela Estadiun galen eta bueno, ba, ez dakit nola aurre ikusten duzun bueno, e, partidu hau. Bueno, eh, egite izan partidu zail bat, ez? Eskenien badakigu ba, ba Biloxe egoeratik gatu zen, ez? Eh, azkeneko emaitzek bilontza gore ezti oso onak zen. Eta partiu garantzitsu bat izango ez, eh? nik uste e, behaileke e, puntu berrendatu zela eta guk etxien bat partiu txikun bat dela nahi deula lehlengo, ligako lehlengo partiu irazita ero emaitzonak ez ditu loko hauki eta, bueno, e, nik azkenin bentsatzen oso partiu disputagoa izango ala garantzitsu izango ala, ba, bueno, e, detaile txikilek zaitu, ez partiu solido bat iti eh? baki gutxura bera behailek beiek oso senduek dieela ta ta bueno sendotasun ba, hori edokitzi eta eta partidu lantzie hasiratiken da oso importante izango ala eta eta bueno e, gogikin gaude ez partidu hori iristeko ta Berrise ligan ba sentsaziohonekin sentsaziohonek e, zentza, edokitzeo gure zela ga Aipatdu duzu aurreko emaitzak, ba ez direla aian sobera ona ekizan zuentzat, eh baina bai bueno, e, pasaden pasadaen aste azkenean, eh federazio kopako neurketa izantzen uten eta bueno, ba E, hor lortutako emaitzarekin, ez, 2 eta 3 horrekin eta aurreko asteburuan ere, ba berdinketa horrekin ere ematen du ba berriz ere ba dinamika ona, ez, hartu duela eta alde horretatik ez dakit e, igande honetako partiduari begira ba, bertze ez jarrera batekin edo ez, aurre egiten dio zuen edo bueno, ba, bederen emaitzaien keşkarrak ez izan da, ez, ba, e, igual animo gehiagorekin, ez, hartuko duzuela neurketa. Ba, e, bueno, esan, izan, ba bueno, e askenean importante da baita, ez? Askenean go partidua ba nik uste zi lantsuko nahi genula, eh, hori lortu genula baita. ez utzet biaiek aukera hondik eta intziguenik, eh, emaitzen bat, porteria utzik mantendu ta ondo etor saigula, eh? Konfiantza bisket hartzeko baita. Ta bueno, nik uste generalen eh federazio kopan nahiko lantsuko nahi tenai ba, bueno, gero ligan geioa gizagu kostatzen da nik uste ut ba hor iman ber daula, eh? Beste puntua danoke beretxe ba, emaitzona gateatzen azteko egile da azkerengo partiduene bueno, e, e, egile esan momentu askotan sufrioaren azkenen emaitzona geta genuen eta, eta bueno, gauza pozitibuek edepa daude ez eta bueno, nik usteet horri heldu behar ditugela eta eta oin bueno, bie unagoetan ondo preparau partidua eta, eta bueno, nik usteet ba, e, pixke kontzentzia eta hartetzen madeu e, partiduan bat inlaik eula eta irupuntu gatea ez etxien mm hamore -hmm. e, betaren kontra E, aipatu dugu, bueno, ba, hori, taldea pizkat baldintzatua egon dela, ez, lesio pila batekin, jokalari aun ba, geldirik, zuere, ba, geldirik egon behar izant zara, baina orain berriz ere, ba, jokoan zaude, zelaian, entrenamenduetan eta lehorretatik, ba, pozik, ez? E, bueno, ba, berriz ere hartzea, hm, pozik egoteko e, aukera da, ez? Edo, bueno, ez, e, Elvispe garrantzitsua da, bai zuretzat bai taldearentzat ere, eta bueno, ez dakit nola hartu duzun marcha hori edo berriz ere zelaian egoteak, ba, nola, nola izan den zuretzat. Ba oso posiki, ez? azkenien <coughs> beti zatet, ez? Kirolbaitentzat eh pizket daungo soitsarrena lesiotatu hit da, ez? Da guri ba horitsarrez azkenengo hilebete hilebete hontan desente jokalari lesionan sazkidu ta horrek estibulu ondo asko, ez? azkenien, ba bueno ainbeste jende faltatsatzuni, ba, ez da herreza, ta hainbeste partidu dauden intartegin gainez. ez? Baino bueno, aiaia pizkenak jendi irrekuperatzen <coughs> eta eta hori ere importante izango da guretzat eta baita ba, pertsonalki ba ezate jutena, oso guztua, ba berrexe, Berri ze martxan asteatiken, ba, azken inxei aste geldik, e, momentu e, ba, lezio ekin nien ziten, porque azken nien momentu importante bazainak, ja, aurreren boraile bukatzena ahi izan, jali astea zirgun da, bueno, ez da erreza ez, baina, bueno, eroita gond berri ze jaikin, bera eta eta, bueno, goa ondilekin, e, nik uste pixkenaka e, martxan jarriko nahi zela, ziren beti goztatzea, ritmo hartzia, baina bueno, handiekin ondilekin, eh, laguntza apurremate gota aldi egin eta ilusio ondilekin segitzetazik egin asi goye ja herako gon ditekin da ta ber a ber, segitzen e, martxan da lesiugalde bateat utzi ta eta eta pisketien ba ba laguntzeko presna on e, Egia da bademoraldi hasieraenez dena kongie egon izatela, eta bueno ba aurre den moraldean egitzen zuten lanarekin ez ba, hori espero zen eta, eta pena da eh horrelako hasiera edukitzea baina bueno egia da oraindik ba demoraldi ya, osoa dagoela aurretik ez eta, eta bueno, konbontzeko aukera dago eta orreri buelta emateko aukera ez eta nikuste hori eginen zuela eta guti naka ba, ikusten da ez ba zuen helburuak eta demoraldiko helburuak ba poleki lortzen ari zaretela, ez? Bai, bai, esperantza hori da keu, ez? Azkenien, ba bueno, pena bada, ba hasiratik ba, ba inbeste lesioak gutzia, ba baina bueno, fula hola da, ez? Batzutan hola tokatzea eta aurrein bertzaio, ez? Da nik uste, ba bueno, oraindik temporada ilusio da, eh dan ona nahi genuen, ba, pizketo o eto astie, bai lian da da baina bueno, hola da. Azkenien eh hola e, etortzeanin aurrein bertzaio eta nik uste taldie, ba, E, mentalki baitare fuerti dala eta, eta, bueno, pixkenaka heueri aurreiten jongo behala. Eta, lehen lehen gu beha, baitu erdiuna partio unida, ez? Partio honekin pentsau, partio ondo landu, bai, hostilal zapatun, ondo preparau, ta, eta, bueno, jaien, hauer, partio txukun bat ite duen, da, gure salien aurrin, ba, ba ir, irupuntu lortzeo kapazian. Hori ere garrantzitsua da, eh? Zalen aurrean ba maila ematea eta erakustea, eh? Zuek duzuen jokoa eta bueno, ba emaitza onak lortzea ere eh garrantzitsua da kanpoan noski baitare, baina etxean beti ere bereziakoa. Bai, claro, e, azkenien ba bueno, gure salin aurrenagia ta ta bueno, gure salik gustoa hartatzeko gustoa datego eta disfrutatzeko parte d'un ba, nahi dugu, e, itxura itxurago eman, gauzak ondo egin eta parte txikun bat atei ez, ba, guretzako bakaitu e, oso importante daola, kontzentziauta daude. Eta bueno, a ber, ba, emategi on ba, hori ta disfrutatzen baieke. Eh. Ba, mile esker gurekin izateagatik eta bueno, ba, suerte on. Bala eskerrik asko ta esta esta esa, oso gusto hemen euti. Eskerrik asko. Zei ondo.